Mimi ni askofu Method Kilaini, Askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba, ambaye kwa furaha kubwa sana napenda tena kuwakumbushia, kuwaalika na kwaelezea juu ya sikukuu mbili kubwa ambazo zinatujia. Ile ya kwanza ni ya tarehe moja, mwezi wa kumi, maneno Jumamosi ijayo. ambayo siku hiyo tunakuja kitaifa kufanya ufunguzi waadhimisho ya yubilei ya miaka hamsini ya uinjilishaji Tanzania bara. maanake ke wa walipofika Bagamoyo mwaka 1868. Na kutokea Bagamoyo uinjilishaji ukaenea mpaka Moshi, baadaye wakaja wapade weupe ukaenea mpaka Bukoba mpaka mpaka, mpaka kabora, Sumbawanga, wakaja wa wakaendea wakaenea mpaka kusini kule kwa Wangoni, sehemu za Songea na sehemu za Lindi na Mtwara. Hivyo mwanzo yale yote ilikuwa mwaka 1868 na, na mwaka ujao mwaka kesho ni miaka hamsini ya uinjilishaji. Na ufunguzi bali rasmi wa kitaifa wa hii utakuwa moja oktoba mwaka huu pale ruby ya seminary kwa nini tunazinduria pale ruby ya hii ni kwa sababu tunafungua vile vile jubilei ya pili ya miaka moja tulipopata mapadre wa kwanza Mapadre wa kwanza tuliwapata tarehe tano mwezi wa nane mwaka 1917 na mapadre wale walisomea Rubia seminari kuanzia mwanzoni waliingia pale mwaka elfu moja nne wakasoma paka mwaka elfu moja 1917 na waliobaki waliofuzu wakapata upadrisho hivyo mwaka kesho itakuwa miaka Mia moja na ufunguzi unafanywa pale Rubia walipopata pale upadrisho na mapadri wale walikuwa ni mapadri sita wawili walitoka Bukoba Padre Oscar kiakaraba na Padre Wilbard Mpapi. Wengi wamemwona Wilbard Mpapi kwa sababu wamekufa mwaka elfu moja nane Hivyo wengi wamemwona. Padre Oscar alikufa mapema sana haweza kumuona Na vile vile mapade wengine wawili walitoka wakati ule ulikuwa naitwa Mwanza. Padre Celestini Kipanda ambayo alitoka Mwanza lakini wakati ule ikiwa sehemu ya Mwanza katika kisiwa cha Ukerewe Kagunguri katika kisiwa cha ukelewe ambao sasa hivi ni jimbo la bunda kule ndiye alikotoka na watatu alikuwa padre Angelo Mwirabure ambaye alitoka Kome wakati ulekiwa Mwanza na sasa hivi ni jimbo Katoliki la Geita hivyo kutoka Kome alikuwa hapa Andre Angelo Mwirabure na wengine wawili walitoka Rwanda na wengine wawili walitoka Rwanda hivyo tunakuwa wote pamoja mapadre Sita ambao wanaazimisha miaka 100 tangu wapewe upadrisho. Wale wa Rwanda walipewa huko huko Rwanda. Walipewa huko huko kule Rwanda. Hivyo wote tunakuja kuadhimisha ufunguzi wao. Na tunashukuru sana waskofu kutoka Rwanda na mapade watakuja kwa ajili ya hiyo. Hata vile vile mapade kutoka Tanzania nzima, maaskofu kutoka Tanzania nzima, viongozi wa serikali kutoka Tanzania nzima watakuja kuja kuadhimisha pamoja nasi miaka hamsini ya uinjirishaji na miaka moja ya upadre yani ya kupata mapadre wa kwanza hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kupata mapadre hao na kwamba mapadre hao tunakuja kuadhimisha katika pale waliposomea pale walipopewa upadrisho isipokuwa wale wawili wa Rwanda ambao mwishowe walikwenda kupewa kule Rwanda na walipewa siku kidogo baadaye mwezi Oktoba. Hivyo tunawakaribisha wale wote watakaoweza kufika pale Rubia tuweze kuadhimisha tukio hili muhimu sana la kitaifa. Tu, tukio muhimu sana sio tu kitaifa bali la kimataifa kwa sababu vile vile tunaungana na wanyarwanda ambao walitomea pale na wakafuatana kwa miaka mingi tu wakisomea pale ambao na wenyewe wamekuwa mapadri. Jambo la pili ni hija. Hija hiyo ni kitu kikubwa sana. Na bahati nzuri hapa Bukoba tunakuwa na hija hiyo kila mwaka. Kwa kawaida inakuwa Jumapili ya mwisho ya Oktoba. Lakini kwa sababu mara hii tunataka iunganishwe pamoja na hii jubilei ya uinjilishaji ili kwa pamoja tukitoka pale Rubia twende kuhiji kuliombea taifa. Mema itakuwa tarehe mbili Oktoba. Hija pale nyakidoga Mugana. Na watu wametoka nchi mbalimbali. Mbali, nimekutana na watu waliotoka New Zealand kuja kuhiji pale. Nimeona watu waliotoka Austria, watu waliotoka Ujerumani, wali waliotoka Italia, hacha watu wanaotoka toka sehemu mbalimbali za Tanzania. Watu wanaotoka Uganda, watu wanaotoka Rwanda kuja kuhiji pale kwa sababu ya neema nyingi zinazopatikana pale nyakidoga. Samani sana nikisema kihaya kidogo lakini katika wanasema ebu jabuja yo mwana imanyua nyina. Manake mtoto yule mdogo Anapoongea lugha ile ambayo haieleweki lakini kienda mama anajua kuitafsiri. Vile vile napenda kuwakaribisha ile tarehe mbili Oktoba twende kuhiji na kuombea taifa. Tupo pata uhuru Mwaka elfu moja, mia tisa, moja Papa Yohana wa 23 alikabidhi Tanzania kwa Mama Maria. Na mwaka huu ni namna ya pekee hata kwa sisi wanakagera Kuona Kona Mungu alivyotunusuru na ile tetemeko la ardhi. Lilikuwa baya sana. Na watu wangeweza kufa wengi sana. Lakini ametuonyesha lakini akatunusuru. Ametujaribu lakini ametu, ametu ametubonyesha ili tuweze kushtuka na kwenda kwa Mungu na ndiyo tushtuke twende kwa Mungu na ndiyo tushtuke tumkumbuke na ndiyo tushtuke tupendane na ndio tushtuke tusaidiane ametupa fursa kuweza kusaidiana katika tetemeko hili ametupa fursa kuweza kupendana kujua kwa maisha yako sio kitu kikubwa yanaweza kwenda kwa dakika moja tu bila kudua na watakia kila laheri na watakia maadhimisho mazuri ya miaka moja ya upadre na watakia miaka Baadhi mazuri ya ufunguzi wa jubilei ya miaka hamsini ya uingilishaji pale ya tarehe moja Oktoba lakini vile vile nawatakia hija nzuri twende kule tufanye toba tutoe shukurane, na tutoe maombi yetu tarehe mbili ya Mugana sote twende pale tumuombe mama Maria tumsifu Yesu kristu.